Csevegés. A most következő műsorban ugyanis nem akarok nagyon komoly lenni. Nem akarom a világot megváltani afal, akit behívok a stúdióba, vagy éppen felhívva. Csak úgy leszünk és csevegünk. Hát persze a csak úgynak mindig van oka. Fialaj János, az én tudomásom szerint e pillanatban a rádió nélküli rádiós nem tudom én, 6-8 évig dolgozott az egyik budapesti frekvenciát birtokló rádiónál, ami kicsúszotta róla, ahogy mondtam, mintha kirántották volna az ágyat éjszaka róla, és most hát gondolom, vagy hát eredettél is egy célzást, keresed a helyed. Erről majd később vagy beszélünk, vagy nem, azt gondolom, hogy mivel tárgyalásokban vagy sokat úgysem tudnék én erről megtudni tőled, de Készülsz arra, hogy továbbra is rádiózzál? Készülök rá, és természetesen... Um... Hát nem mondhatnád azt is, hogy elég volt. 57 éveség, vagy 50, nem tudom, 58 éves vagy 58 éves, nem tudom hány éves, hogy... Sok. Sok. <gül> elég. Elmegyek Afrikába, nem tudom én. Sivatali... Ez látod, ez egy, nagyon, ez egy nagyon... Igen. Hát előbb biztos te is sokat tudnál mesélni. Um, én azért vagyok roppant annak a közösségnek, amely lehetséges, hogy a tagjai közé fogad engem, mert én nagyon hosszú ideig, ma már nem, de nagyon hosszú ideig azt mondtam, hogy én bőrlégzéssel élek, mint a békák. És ennek a bőrlégzésnek a felülete az maga rádió, ami ugye azt involválta volna elvileg, hogy én meghalok enélkül. Hosszú ideig egyébként ez így volt, ma már nincs így, de az emlékét nem felejtem, és nem olyan nagyon régről beszélünk, tehát én 5 vagy 6 évvel ezelőtt, ha a hasonló szituációba kerülök, akkor kikerültem az ATV-ből, és az nem volt annyira nagyon régen, azt egészen katasztrofálisan éltem meg, és egészen szörnyen viselkedtem, azt sose fogom magamnak megbocsájtani, de abban benne volt egy egészen apokaliptikus elveszettségérzés, ami most nincs, és ha netán véletlenül mégiscsak sikerülne elhelyezkednem, az alapvetően azért lenne fontos, mert én azon emberek közé tartozom, akik azt tetelezik magukról, hogy van mondandójuk a világnak. Most ez ugye azért nagyon gáz, mert ez mindig a másiknak kell tudni eldönteni, hogy arra kíváncsi-e. Tehát majd az, hogyha én leülök és elkezdek beszélni valamilyen órában, hogy arra egyébként gyűl az éj, vagy a reggeli, vagy a délutáni, vagy a délelőtti vad, az egy olyan kérdés, amire én nem tudok válaszolni, miközben én 2000 után soha nem kaptam olyan marketinget, ami alapján csőstül találtak volna meg az emberek, hanem szörföztek, ahogy szokták Miért? mondani. Miért 2005 a magyar rádióban nem, nem kellett. Tehát a magyar rádióban adott volt. Tehát a, az éjszakai műsor, az enyitci műsor, az, az magáért beszélt. 2000 után ez kérdés volt, és Kármán István, aki akkor a Budapest rádió egyik tulajdonosa volt, ő mondta, kérdeztem hogy tőle, hogy hogyan fogják megtudni, egy én itt reggeli reggelű műsort vezetek, és mondta Kármán István, akinek a rádiózással kapcsolatban semmilyen tapasztalata nem volt, de legalább ezt büszkévé válta, és egy kicsit büszkében a és mondta, János Kám, szájhagyomány útja. Mondta 2000-ben. És valószínűleg, ha én elhelyezkedhetnék, akkor 2017-ben is szájhagyomány útján terjedne. Az baj, mert ez már elég kevés. Van én benne kudalom, de nem félek. Jó. Szóval akkor óriás plakátokra ne számítsak. Semmire se számítsak. Erre, ebből arra következtetésítok, hogy ez nem egy olyan nagyon nagy rádió, sok pénz lenne. Nem, de hát annál kevesebb pénz, mint amennyi a rádió ban volt az elmúlt kilenc vagy nyolc évben, annál kevesebb pénz már nincs? Tehát az olyan, mint a negatív kamat. Jó. E... Hát jó, nem jó. Azt, az, azt írtad egyszer magadról, azt hiszem, vagy más mondta rólad, nem emlékszem, hogy árbóc kosárból jelentő matróznak... érzett. Igen. És ha én jól tudom, és kevés ilyen van, vagy ha egyáltalán van, és akkor én mindig csodálom, hogy hogy bírják ezek az emberek, akkor te, te 15 éve legalább minden nap rádióműsort készítesz. Minden nap. Figyelj, János, ezt, ne, ne, ezt most itt és most fej, hagyjuk abba. Ami bennem él, és ami kettőnket, megkülönböztet, de te nem vagy kevesebb, és én nem vagyok több. Na, ilyen mondatot például nem hatávon volna tőlem évekkel Ezek a mondatok egyébként pont arra jók, hogy az én életkorom is már van olyan, hogy közben elfelejtem a mondandót. Mert régen azt fogta. gondoltad, mert de én kentek, mert régen azt gondoltad, hogy te jobb vagy? Nem azt gondoltam, hogy jobb vagyok, hanem annak akkor hangot is kell adnom. Világos. De most már semmilyen készítése meg. A helyzet az, hogy már azba meg, hogy annak idején gyerekkorban nem ültél moziban, a amerikai filmet néztél, és ott volt egy fószer, bement egy stúdióba, a mikrofon próbá kettő, három, és akkor ő is hallgatta, aki velünk szemben. Hallgatta két ember, aki éppen otthon nem életet élt, hallgatták a börtönben, hallgatta a drogdiller. mondod? Én ezzel a tudattal ültem be minden nap abban a rádióban, vagy azt fogom mondani, mikrofon próbálva, egy, kettő, három, és egyszerűen látom. Én ugyan azt, ezzel a tudattal lélek de... dolgozom, de soha nem vállaltam olyan munkát, vagy gondolkodom, hogy volt-e olyan, talán a, a irodózást és a krónikát leszámítva, ugye, ahol minden nap teljesíteni kellett, hogy minden nap. Két órára vagy három órára üljek be egy stúdióba, egy mikrofon mögé, és én minden nap legyek helyes, felkészült, okos, ügyes. Hát látom, bocsánat, látom a kollégáimon, hogy hogyan fáradnak el, hogy hogyan üresednek ki, hogy hogyan válik erőltetettés. Most mindegy, de ez minden rá, de ez csak raj... de nem igaz, mert ugye egy jobb helyen, ami nálunk egyébként nincs, egy dolgoznak, nincs. segítenek. Ha valakinek azt mondják három év után, figyelj, és még egy dolog a Bétót mellett. Hát azért te nagyon jól tudod, hogy azért annak idején én permanens szerelmi bánatban töltöttem az életet. Hát nem, Ugye, hát egész nem, nem az egész életedben. Nem az egész életemben, és megszűnt. Teljesen megszűnt. Mondanám, hogy kiegyensúlyozott és harmonikus életem van, de azt azért nem mondom, mert a kiegyensúlyozott harmonikus élet az én szememben nem bír jelentőséggel. Tehát azt gondolom, hogy legyenek hevületek, de az nem kell, hogy feltétlenül negatív legyen, mint egy szerelmi bánat. A Bétót volt az, aki engem úgy engedett el, hogy azt mondta, hogy visszajöhetek. Figyelj be meg, ma nincs még egy hely, ahol elmehetsz valahova fél évre, és azt mondja neked a főnököz Fodor, odaülhetsz vissza, ahol voltak de ez csak onnan jutott az összebe, hogy egy profi hely, ha valakinek olyan munkatársa van, mint a fialak, azt mondja négy év után, hogy baromi jól csinálod, de most van kedved, még, Menj, még, még, még a fizetésedet is odaadja. De ilyen nincs. Az, hogy az emberek kiüresednek, azon olyan nagyon csodálkozni nem lehet, de én azt tudom neked, Jó, hogy nekem a... minden nap volt mondantom és minden nap van mondantom Mert bőrlégzel. Nem, hanem azért, mert ez a műfajom, így létezem. Valahogy megtörténnek velem az esetek. Jó, én egy, de hát ez, ez azt én feltételezi, egy hogy csinálom. egyetlen egy napot nem hagyhatsz ki a tekintetben, hogy ne jusson el minden információ. Nem, nem, ezt másfélképpen mondom. Ugye a rádió... egy bizony szűrőn keresztül ne választ ki, hogy nem, melyikkel nem, nem, figyelj, nem, foglalkozom. Nem, nem, nem, ez olyan dolog, figyelj, sose felejtem el a Zelki Jancsi, emlékszel. Ugye a Zelki Jancsinak Magyar volt hangszáll gyulladása, ami egyébként az ő esetében, ugye még az egyébként is meglehetősen halk, és ugye volt neki egy vagy két kis gyereke, azt hiszem egy időben. Ő is volt, csak hadd mondjam el, és, vagy most is az nem tudom. És azt mesélte az elki, akinek eléggé fura humora volt, hogy hát, semmi hangja nem volt. És a gyerekekkel otthon maradt, mert a neje elment valóha és a gyerekek azzal szórakoztak, hogy az egyik gyerek, hogy berakja a kezét a konnektorba. Máskor meg nem tudom, a vasalóval játszott, és tudta, hogy semmi hangja nincs, és az, az döntött el, hogy azon az egy este, amíg egyedül marad a gyerekkel, vagy gyerekekkel, hogy fogja beosztani a hangját arra, hogy sohasem tudja bedugni a konnektorba, és a kettő között, a két konnektorban való bedugás között regenerálódjon a hangja. Tudjon kiabálni, mikor kell. Tehát azon Igen. a hangon, ami van neki. Figyelj nekem mindig, tehát, nem volt olyan szituáció, hogy nekem ne lett volna mondanom a világnak, és ugye nagyon sokszor technikai és egyéb okokban maradtak el műsorok, és egyszer László volt az, akit fölhívtam, ugye reggelenként nekem volt három-négy fix alanyom, és akkor három-négy hétkor felhívtam őket, hogy elnézést, ez a mai beszélgetés nem jön létre, és akkor mondjuk a László azt mondta nekem, hogy nem baj, majd legközelebb. És én minden átmenet nélkül elkezdtem ordítani a Varulászlóval, hogy legközelebb. Mondtam neki, hogy az, amiről mi beszéltünk, az olyan fontos, ez nem olyan legközelebb, az nem bir halasztás, és akkor mondta az illető, hogy Elnéző, és bocsánat, hogy ezt nem gondoltam komolyan, mire mondtam neki, de én nagyon komolyan gondoltam. Tehát voltak pillanatok, avval együtt, hogy nem gondoltam magamat egy különösebben fontos tényezőnek, azt gondoltam, hogy igenis. Tehát, amikor valakit visszarántasz, amikor pirosba megy át, hogy ne az autó, hogy igenis van fontosság annak, hogy aznak műsort készítsél, és ha ez nem jön létre, akkor potenciálisan hányan fognak De azt arra akartam kiukadni, és akkor mondjad, hogy mióta van az, hogy minden nap műsor készít? Számoljunk, az hány év? Az 21. Tehát 21 éve te minden nap hát leszem az nem jó, biztos volt szombat-vasárnap, vagy nyaralás volt. Szombat-vasárnap nyara hát szombat, volt. volt egy időszak, amikor, amikor tudom is, ér, három vagy négy hónap, amikor nem volt, a Budapest Rádió és a Rádió Extrém között volt jó, ilyen. Jó, jó. Tehát oda akartam külködni, hogy egy állandó, felhúzott, készenléti Abszolk, állapotban teljesen, vagy. Abszolút, teljesen, teljesen. teljesen. Ez abnormális. Lehetetlen. Azt gondolod, hogy ugyanolyan szinten tudsz minden nap teljesíteni? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, de ha valaki megnézi a belső tüzemet, akkor azt mondja, hogy hát itt tényleg valami fura esetmény van, mert eznek a belső tüze még mindig magasabb, mint ami egyébként indokoltak. Árbóc kosarából jelentő matróz, aki fontosnak tartott, hogy kiabály, hogy föld van, hogy nagy hullám egy, jön, hogy egen, nem tudom én. Egen, egen. Egen. Ehhez neked jobban kell legalábbis mióta a politikával foglalkozol, és azért ez igen csak régóta van, hogy nem mondjam, vagy mondjuk úgy, hogy közszolgálattal, talán egy elegánsabb, ahhoz neked kapcsolati tőkéket kell kialakítanod, jóba kell lenned minden párt, vagy én legalábbis ezt gondolom, nem biztos, hogy így van, képviselőjével, vagy egy-egy jeles személyiségével. Ez... Két nagyon fontos dolgot említettél, az egyik az, hogy nem, ezek következmények, ez jó fül, jó szem, és olyan kell, aki ezekből a dolgokból össze tud rakni valamit, ennél van egy még fontosabb dolga. Azt pedig az, drágám, hogy neked is, és nekem is. Hát ugye, ha másért nem, a múltum miatt. Tehát annál borzalmasabbak, mint hogy elvesztettük mi magyarok, a Közszolgálati Magyar Televíziót és a Közszolgálati Magyar Rádiót, mi, akik még dolgoztunk Közszolgálati Magyar Televízióban és Közszolgálati Magyar Rádióban, oké, akkor is szittuk. De nem úgy, mint ahogy most. Ennél nagyobb csapást a mi szakmánk nem szenvedhetett. És, és ezért? És még egy dolog. És, és ezért a... föl kell mászni az árból, hogy ott lenne a helye. Tehát, hogy ez az egész beszélgetés nem biztos. Hogy. Tehát én el tudnám azt képzelni, hogy valaki elkezd 1985-ben dolgozni a közszolgálatban is, mint a Novotnyi. Figyelj, a Novotnyi... 300 éves, és ott van a közszolgálatban, rá ugye nem vonatkozik a nyugdíj sem, tehát ott, le, ott lehetne az ember. Semmi más nem kéne tennie, mint egy bírónak. Tehát, hogy a mentális képességeinek legyen a birtokában, és ha egyszer alkalmas volt, akkor azt legfeljebb a demencia biheti el. És ebből a szempontból épp legutóbb, abban az ATV-s műsorban, ahol voltam is a rangos mellettem, azt kellett mondjam, és ez rád is vonatkozik, a magad nem ében rangos vagy, hogy azért ritka mászlin volt. Hogy én 85 és 90, vagy 84 és 90 között ott voltam ahogy a Rádióban, mert én ott tanultam másoktól, akkor is, hogy én ezt egyébként akkor nem volt erőre. Helyes, hát képen. ez egy fantasztikus műhely volt. Jó, én? hát de én ott ismertem meg téged. De visszakanyarodom, tehát azért, mert úgy gondolod velem együtt, hogy nincs közszolgálati rádió és televízió, ezért föl kell mászni az árbocs kosárba, és jelenteni kell föntről, Uh, Ezért pontosan ugye így van, én... Tehát, hogy az, az, az, az a fontos neked, hogy az információ eljusson nem, nem, azért hadd valljam be, hogy azért én nagyon sokáig meg akartam ülni egy fenékkel két lobot. És meg kellett tanulnom nekem is, mint annyi másnak, hogy ez nem fog menni. Ugye én hosszú ideig azt gondoltam, hogy az ember egyszerre helytelhat a kereskedelem és a közszolgálatban, és ha másért nem, akkor azért, mert maga a kereskedem és a közszolgálat ezt összeférhetetlenség alapján nem törte, nem tehettem meg, és ott álltam egy választóvonal előtt, hogy most döntsem el, hogy én melyiket választom. És én még azt sem mondanám neked, Fodor, hogy én ezt tudatosan választottam, hiszen a Kaliszó Rádió mutatta azt, hogy az én... Tehát figyelj, én Kent, senki nem volt, tehát érted a Sevesti, balázs a, a Sebesty, Balázsa, Jákszert, Mind utánunk jöttek, vagy utánam jöttek. De akkor, amikor én elhagytam a Magyar Rádiót, akkor ott a Budapest Rádióban a Kejfej valahogy ezt hozta be, és onnantól kezdve az a szórakoztatás már, ami a kereskedelmi rész volt, egyre távolabb került tőlem, bár ideig még reménykedtem, hogy meg lehet azt is lovagolni, és akkor már nem volt ö, vetétlása, nem volt konkurenciája az árboszkosarnak. De érdekes, hogy nem válaszolsz arra a kérdésemre, hogy egy belső igény, hogy te onnan föntről az árboszkosárból tud kiabálni, hogy emberek jön nem, a szél. Ez, ez, ez két, ez két dolog van összefüggésben. Egyrészt azzal az érzéssel, amit otthonról hoztam, ami egyébként egy helykeresést jelent, egy permanens helykeresést. tehát én halálomig fogom keresni a helyemet. A másik pedig ugyanebből a családból jött, csak ott azt mondták, hogy fiam, ezt nem vitt túlzásba, az pedig az igazságkeresésem. Tehát az én igazság, én folyamatosan igazságot kerestem és akartam szolgáltatni, vagy szerettem volna ehhez hozzájárulni. Ez a kettő párosult a egy fejancsi Good továbbra, és hogyha itt marad velünk. Engem úgy hívnak, hogy Fodor János, a műsor címe Csevegés és beszélgető partnerem Fiala János. Úgy tűnik, hogy ez a műsor is nyugodt kiegyensúlyozott, mint hogy általában lenni szokott, különösebb érzelmi kitörések nélküli. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokáig úgy húztam fel magam reggelente a kocsiba fialom műsorát hallgatva, hogy egy idő után le is szoktam arról, hogy hallgassam, mert olyan indulatokat és olyan érzelmi kitöréseket engedett meg magának, vagy csak egyszerűen nem is magának olyan irányba vitte mindig a, a témát és a beszélgetőpartnereit, hogy gyakran nyugtalan lettem, nem pedig megnyugodtam. Ez egy kettősség Jánosban, én legalábbis azt hiszem, mert valahányszor találkozom vele, Kifejezetten kellemes, igat, átgondolt és megfontolt embernek érzem, és valahányszor, hát vagy nem mindig ezt túlzás, de jó néhányszor, amikor a rádióba hallgattam, akkor, akkor ennek pont az ellenkezőjét éreztem. Szóval, furcsa ember. Átlényegül az ember egy mikrofonnak. Igen? Nem, Mocsá, ezt nem. Áll... tudod, hogy mivel tudod a figyelmet magadra engedni, és belelovagolni. Hát nem csak magad. Az, hát az igazságtalanság, meg a hülyeség olyan mértékben hoz ki a sodromból, és hát persze ez jó, lehet azt mondani, hogy én döntöm el természetesen, hogy mi az igazság, és mi az... Jó, a tévedés kockázatát fenntartom különböző módon, de a butaság, a rossz indulat, a rossz indulat különöse. Tehát a rossz indulat az úgy tud kihozni a sodromból, hogy ott tulajdonképpen nagyon kevés múlik azon, hogy Kalasnikovat ne rakadjak, vagy nappal. Hát akkor lövöldöznöd kell egész nap Magyarországon. Itt annyira rossz indulatú tömtény is hát, van. Hogy... Ami, ami gyakorlatilag, ami felhúztad magad, az mind ezen múlott. Tehát, meg, meg mondom, az keresés és az, hogy mennyi, mennyi dolog áll, vagy hány ember áll ennek az igazságkeresésnek az útjába. Tehát én a politikát próbáltam megérteni, és a Bocmarcia, az ős hangmérnöke a, a rádiókúrnak segített ebben, hogy ezt a sajátodása vagy sem, nem tudom. Ugye ő mondta azt, hogy a Róma és Júlia, a Kapulat is mondtak, a család viszája eredete homályba vész. És ugye, én ugyanígy tekintettem a politikára, én nagyon hosszú ideig azt gondoltam, hogy én azt megértem, és ma azt gondolom, hogy a politika két dologról szól, az egyik a hatalmon maradás, a másik a pénz, és az összes többi az lényegtelen. Tehát ebből a szempontból én jobban értem a juventus hogy miért akar győzni adott esetben az Interrel szemben, mert a politika az olyan gátlástalan a tekintetben, miközben neki szolgálnia kéne valamit, mert a focisták, azok szólalhoztatnak. Hát jó, oké, de ehhez képest te egész jól elcseverésztél polgármesterekkel, miniszterekkel. Nap, Na mindez, nap... De mindezzel a tudattal. Mindezzel a tudattal. Tehát én legutóbb, amikor a Gyurcsány Ferivel beszélgettem, Ferivel, Ne kopogj, mert nagyon bevegél bocsánat, mikrofon. Elnézést, akkor én azt kérdeztem tőle, Gyurcsány Ferivel? Hogy, hát igen, hát, akivel aki az ember tegeződött, az meg hát lehet, figyelj, ugyanígy volt. Azért alakítottam ki privát viszonyt ezekkel az emerekkel, nek a jelentőség. De azzal nekem nincs bajom, hogy te tegeződöl a Gyurcsány Azal Azzal már bajom van, hogy itt leferized. Mégis a Magyarországi Miniszterelnöke volt, ö, ö, akár tiszteljük öt, akár nem tiszteljük. Mi, miért ezzel? Csak a benfentességedet. Jó beszélsz. A... Elvileg lehetne a benfenteség abban a közegben, amiben én dolgoztam. És ez itt, itt egy nagyon, talán az egyik legfontosabb dolgot érintjük. Ugye én nem tudtam közösségnek a tagja lenni, valószínűleg az én hibámból. De a műsoromban, abban teremtettem két közös, több közösséget is. Ezek nem voltak e, valós közösségek, ezek virtuális közösségek voltak, és a teherbíró képességük nem volt nagyobb, mint egy lepke szárnyájé, hogy kellőképpen költői legyek. De ezek a közösségek, addig, amíg az ember hallgatta ezeket a műsorokat, éltek, és tovább éltek. Amikor én azt mondom, hogy a Feri, akkor én a Feri kapcsán azt mondom, igazadban, mint miniszterelnök, abszolút, miniszterelnök úr, de abban a közösségben, amiben mi voltunk, abban a virtuális Facebook csoportban, de ez nem Facebook csoport, ott mi egy csapatban voltunk az igazságért. És a foci pályára kimész, a Feri... De ez a ez a, a, a, a, a, a, a volatkozat. Ja, az értem. elsőmon is Laci volt. Ott állta meg, amikor azt mondtam néha, hogy drágám, mert akkor rájöttem, az ugyanaz, mint a csámcsagás, akkor túllőttem a célon. De ezekkel az, és ezek az emberek alapvetően egy dolog miatt álltak velem szóba. Mert én sose fogom elfelejteni, amikor a Kócián dolgozott még az ennyi sávjával, és kérdezte tőle a Horny Gyula, pillanat, hogy ezt hányan hallgatják. És ugye a Kócián súlyosan meg volt sértődve, azt gondolta, hogy az ő tehetséggel számít, és a műsor színvoda nem pedig az, hogy 6 millió a hallgatják. Ők, akik velem így hajlandok voltak szó akceptálták azt a közösségteremtést, és azt az igazságkeresést, amit én képviseltem, pártra, politikai hovatartozásra. Miért gondolod ezt? Mert megbizonyosodtam róla. Ugyan, hát az előbb te mondtad, hogy semmi másról nem szól a politika, mint arról, hogy hatalmon maradjanak, és pénzük legyen. Így van, Minden, létező eszköz, van való meg meg minden létező eszköz mindegyik ők, gondolom. a az annyira a periférián volt hogy ezek az emberek, ők... Húsz ember is számít. Mást engedtek itt meg maguknak. És valójában, amikor a Gulyás Gergely azt mondta nekem, hogy azért tud őszinte lenni, mert ez nem a nyilvánosság legfontosabb csatornája, akkor én nyugodtan megsértődhettem volna, de én nem sértődtem meg. Tehát ebből a szempontból a periférián lenni, és bírni egy olyan hangot, amit máshol nem lehet megütni fontosabb, mint ott lenni a legfontosabb helyen, és közben hazugságokat hallgatni, miközben nyilvánvalóan nálam is meg a kérdezni, hogy bármikor is, bármelyik őktől, vagy bármelyik, által, bármelyik által képviselt politikai erőtől kapott pénzt ez a sorod? Igen. Nem, nem, én is, meg a rádió, természetesen. Hát Ennek nem lehetett volna fönnmaradt, természetesen. Tehát ez, ez ugyanaz, mint a, a matolcsi féle közpénz és a közpénz jellege. Tehát ha én most végigmennék a tesorsodon, az a helyzet, hogy én ugyanezeket más módon megtalálnám, e, ha egyébként dolgoztál e, nagyobb helyeken, ahol ezek a rádiók, vagy tévék, vagy újságok. Hú, hát ugyanaz, Igen, csak ez a... de nem, mert hogy ez jó vagy nem jó, ez az én nagyságomat növeli, vagy éppen kicsinyít. Ki onnan nézi, de én soha nem dolgoztam úgy, hogy a saját nevemmel tudtam volna politikai. Erőket arra biztatni, sarkalni, meggyőzni, hogy finanszírozzanak, támogassanak egy olyan műsort, amit én magam csinálok. Tehát, ott nem a rádió lett támogatva, hanem te, pontosabban a te műsorod. hát általában a rádió, mit gondolsz, az, amit én a rádiónak ezek után átengedtem, az ugyanez a pénz volt? Ja, hogy adtál ebből. Igen. Hát nem, már elnézés, nem keveset. Hát az előző rádióállomás az alapvetően belőlem élt. Jó, azért talán érzékelted azt, amit én itt kifejezni szándékoztam, hogy tudnék, van egy nagyon rossz véleményed, szerintem joggal, úgy ámblok a magyar politikusokról és egyáltalán a politikáról. Mindeközben azért szóba álltál mindegyik őjükkel, sőt, tulajdonképpen szolgáltad azzal, hogy teret adtál nekik. Ami nem baj, csak ja, nem, a, nem, nem, hát a, a, a, nem. Ez így nem a szabad alapítványtól kapott a, a, a rádiópénzt, pártoktól közvetlenül, azt egykezelve meg tudom számolni, de amikor az ember adott esetben az állami autópálya kezelővel, vagy a nemzeti infrastruktúra fejlesztővel, vagy a szerencsejáték ZRT-vel dolgozott, azért a szocializmusban, mármint a szocialisták által vezetett időszakban is úgy működött ez, hogy ahhoz azért valamiféle hallgatólagos tudomásul vétel kellett. Nézd! E Igazad van. Nem, nem, nem, nem. Ez, ez egy fontos dolog, egy pársadperc, azért itt álljunk meg. Ugye én tavaly épp a Király Julitól hallgathattam végig azt, hogy én hogyan Kitől? lettem, a Király hogy, hogy én hogyan lettem egy Fidesz kollaboráns. Ehhez tudni kéne azt, hogy én 2002-ben hogyan léptem ki, ugye 700 ezer forintot kerestem, 2000-ben, Ugye ennyit kerestem a rádióban, és ez volt a feltétel, hogy adják meg, amely akkor nagyon, Kettőd, sok, vagy hetes. Hetes, hetes. Azok nagyon sok pénz volt. És nem tudtak kifizetni a Budapest Rádió. És én egy tele, telefonos műsort csináltam, és a, a Budapest Rádió úgy működött, hogy hol a bejövő hívások nem működtek, hol a kijövő hívások, hát ugye ahogy a telefon központot a tulajdonos korlátoztam, mert hogy nem fizették ki a számlát. Én egy olyan műsort csináltam, amely meghal telefonok nélkül, és a telefonközpontban is engem hallgattak. És akkor följött a telefonközpont tulajdonosa, illetve annak az ember, és azt mondta, hogy Fialó úr, nekem ez mindig furcsa, magamat nem szoktam Fialónak látni, de pontosan arra válaszolok, amit kérdezel, és pontosan tudom, hogy neked a magad módján igazad van. Tehát, hogy, hogy ez a finanszírozási mód, ez nem komil fog. Fölment a, a telefonközpontos, és azt mondta nekem, hogy arra a három órára amíg én vagyok, addig biztosítja a telefonvonalakat, annak a költségét lenyeri a ház, mert hogy a tulajdonosok engem hallgatnak. Hát ezt természetesen a rádió tulajdonosai nélkül nem tehetem meg, és elmondtam nekik, amire azt mondták, hogy hát ez több gáz, ez nem lehet megcsinálni, ez, hogy fogják elvagyerezni a többieknek, és ennek következtében két nap alatt befizették azt az összeget. De onnantól kezdve más nem fizettek ki, és amíg a többiek szembenéztek azzal, hogy a fizetésüket csökkentették, szembenéztek azzal, hogy a fizetésük, azzal, hogy a fizetésük tört részét kapták meg, szembenéztek azzal, hogy megnyomorítottak olyan embereket, akikre mind a ketten felnéztünk, mert az, olyanok voltak, akkor én azt mondtam, hogy én kilépek a piacra. A kezdet kezdetén ugye a rádiónak szereztem pénzt, és amikor állítam arra, hogy a rádió így is könnyű adományként adja oda nekem azt a fizetést, amit egyébként én máshonnan szereztem meg, neki lettem az, aki közvetlenül ezt ö, ö, el, ö, eltettem, miközben Hát nem azt mondom, hogy én lettem volna a legboldogabb, de boldog lettem volna, dolgozhattam volna egy olyan csatornánál, legyen az a közszolgálat vagy kereskedelmi csatorna, amely kifizeti azt a pénzt, amit megígért nekem. Úgyhogy én nagyon sok pénzt kerestem, és ahhoz hozzá is szoktam. Ráadásul az üzleti szűk területen, de mozgott, abban további pénzeket szereztem. Ezeket teljesen tisztességtel vették el tőlem, és akkor azt mondtam, hogy a saját magam házigazdája leszek, és miután... Ugye a kereskedelemnek én nem voltam se ágense, mert hogy a hallgatói szám nem volt olyan, amivel egy ügynökség számolni tudott volna. Azzal kellett számolnom, hogy melyek azok az állami források, a szocialisták alatt a szocialisták állami forrásai, a Fidesz alatt a Fidesz állami Ezt forrásai. Ezt tanácsolod a Rádió Bézsnek is? Ezt nem tudom tanácsolni, mert ez egy teljesen egyéni útvonal. Tehát ezek az emberek, ezek, akikkel én kapcsolatba kerültem, mind, ők engem hallgattak, és olyan kapcsolat jött létre, ami természetesen nem szerencsés. Mert ugye nem, nem a hallgatottságra fizettek, nem, nem arra hogy, hanem a fialára fizettek. Ez gyakorlatilag így van, illetve nem csak a fialára fizettek, hanem arra is fizettek, amit ők feltételeztek. Az ingatása a fejének az mit jelez? Hát, például, amikor az önkormányzat való műsor, az egy egész külön kategória, és az külön fejezetet érdemel például. De milyen szempontból? Hát abból a szempontból, hogy ott, hogy ott mind a kettő nyer-nyer megvalósulhatott. Azért nem klasszikusan jó a példa, hiszen az önkormányzatokkal. Bocsássanak, az... hogy közbeszólok, bekevertem Máj Gábor megfigyelőként, ahogy tetszik, nézőként vagy hallgatóként ült, és egyszer csak a derültékből, mint figyelmeztető. Nem, hát ugye egy a fejcsolat. De, de, de, de, de. de hát ugye, nem, ott, se, ott se ez volt, hát ugye ott is arról volt szó, hogy ott is az kellett volna, hogy hallgatottság legyen. Ugye az önkormányzatokkal való együttműködés az valamikor 2006-ban vagy 7 ben kezdődött, amikor Humval György keresett meg engem közvetítő útján, én nem tudja elmondani az üzeneteit. Nálam pedig el tudja mondani, abban reménykedik, és akkor kössünk szerzőt. És aztán jött a hetedik kerület, az volt, nem, ugye a hetedik kerület volt a humvad, a hatodik kerület volt a Verók, és jött a tizennyolcadik kerület a Mester László. Ezeket ugye mind ö, be kellett fejezni 2010-ben. És azt kellett mondanod, vagy meghallgatnod, amit ők akartak mondani? Nem, egyáltalán. Ez a, ez a hihetetlen ebben. Soha. Tehát fizettek azért, hogy te nyugodtan olyan irányba vigyed a beszélgetést, ugyanúgy kritizáld őket, vagy anyáz, vagy nem te bármit. Hát ha voltak ügyek, akkor, akkor, akkor ezek így mentek. Most ez nyilvánvalóan ennél nagyobban nem mehetett volna. Bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, nem csak azért, mert zenélni szeretnék, hanem azért, mert el akarom magyarázni azoknak a hallgatóknak, akinek fogalmuk sincs, hogy ki az a fia, mert Londonban élnek, mert New Yorkban élnek, mert Torontoban élnek, vagy Isten tudja hol, hogy egy olyan emberrel beszélgetek most már a másfél órája, ha nem több három perccel már több is, aki a magyar sajtó egyik mondjuk úgy, hogy furcsa, de ugyanakkor meghatározó figurája volt, van, és az a gyanúm, hogy lesz is, Fiala Jánossal, aki nagyon markáns elképzelése van a saját értékéről, a világértékéről, azok értékéről, akik valamilyen módon bekerülnek az ő műsorába, és úgy tűnik számomra, hogy abból a Hogyha soha senki nem hallgatta volna a te műsoraidat, amire van szans, mert hát nagyon sokan nem hallgatták, vagy nem vagyok benne biztos, hogy hallgatták mondjuk az utóbbi tíz évben, például azok, akik nagyon messze laknak Budapestről vagy Magyarországtól, azok is tudják, el tudják helyezni, hogy ki is az a fiala János. Nos, hát erre teszek én itt egy, egy kísérletet, vagy sikerül, vagy nem egy tízeskálán szerinted ezt te szereted mondani. Ebben hogy, nem, ez nem, ez nem tudom, ezt nem az én tisztem el tehát ne, nem a te tiszted, de azt gondolod, hogy ezekből a másfél órás beszélgetésből kiderült rólad már valami? Vagy? Sok minden kiderült, de, de azt, hogy mi, azt, azt a hallgató tudja előttetni. Én meg el tudom dönteni, hogy milyen számot indítok, Liza Stanfield. Elúszik a hadd, zene. nem, valamit, úgy hogy az előbb elkezdődött valami, és ha belakar folyni, akkor folyjon. Ugye... Ugye van olyan, ahol má, vannak olyanok, akik egy adóparadicsomba azért mennek, mert ott mások az adószabályok. Nálam volt egy egészen elképesztően speciális flóra, fauna éghajlat. Hogy ahova elmegyek például, hogy ott ez folytatódhat-e vagy sem, annak legfeljebb az az záloga, hogy az elmúlt időben minden rádióban ezt meg tudtam teremteni, de természetesen az Isten és a szerencse, meg a vakvéletlen együtt tudják, hogy ez egyébként folytatható-e vagy sem. Azok az emberek, akik velem szerződtek és pénzt adtak, miközben annak a pénznek, Egyébként lehet, hogy máshol jobb helyet lett volna, és akkor maradjunk a, az inkubátoroknál, tehát vállalom magommal szemben ezt a demagógiát. Azért tették ezt meg, mert engem értékeltek. És megtehették. Ez, ha tetszik, az igazságtalanságnak a csimboraszója. Hiszen vezérigazgatók megtehetnek valamit, amit kommunikációs osztályon a kommunikációs osztályvezetője sem tehetett meg. A maga módján, ha tetszik. Én ezzel visszaéltem a szónak abban az értelmében, hogy én ezeket a lehetőségeket nem hagytam ki. Ez egy másik kérdés, hogy ezeket a lehetőségeket meg kellett látni, mert ezek az emberek nem mind mutatták meg magukat. Tehát létezik az, hogy én találkoztam Fodor János, és azt mondta, hogy képzeld el, téged a, a Ferenc pápa, hallgatom. Tényleg a Ferezpápa hallgatottak, akkor valamilyen szerződést kössünk a Vatikáni rádióval. Amit én egyetlen egy dolog miatt csináltam, mert én kizáról a kócerájokban dolgoztam, ahol semmi nem volt, tehát ahol pedállal hajtották a, a vizét, a biciklit, hogy legyen áram, a szóképletes értelmében. Én ehhez szoktam hozzá, én a kényszerből csináltam erényt, az egy másik kérdés, hogy valamiért az Isten, a vakszerencse mellém át, és ez működött, de természetesen ezt most le fogom kopogni, de az, hogy most egy olyan emberrel beszélgetsz, akinek nem anyagi kényszer elhelyezkedni, annak a jelentősége tízes skálán, tízes, mert az a korosztály, akikhez én tartozom, azokból vagy üzletember lett, és azért váltak ki ebből a szakmából, vagy meg vannak nyomorítva a vállások, gyerekszám ki tudja mi minden okán, és hajtanak azért a pénzért, egy olyan van bennük, am Kényszer. Ilyen nem értelemben is meg van, te szabad vagy, igen. De eznek a szabadságnak a jelentősége az leírhatatlan. Az leírhatatlan. Ráadásul én ezekkel az emberekkel, akikkel én így beszélgettem, és ö, ö, pénzt fogadtam el tőlük, vagy pénzt ajánlottak, bár viszonylag ritkában fordult elő, azokkal én mind megvívtam a magam csatáját. Ö, vagy előtte, vagy utána, vagy alatta, leginkább alatta meg annyi konfliktussal. És azt például, hogy a 18. keleti önkormányzat vezetőjével, Ugye Attilával én kötöttem egy olyan szerződést, amit ő bontott föl, amikor ő lett a polgármester, annál nagyobb rehabilitációja az én műsoromnak a szó képletes értelmében nem volt. De már kert... azért, csak hogy értsem, azért bontotta fel, mert nem úgy táncoltál hát az ő Nem, nem, nem, hát nem az ő embere voltam. Tehát ő nyert a mesterséget, és felbontott, Igen. és három évvel később pedig szerződött. Fel Igen, el. és ez a. Ez a... Ez és a a tökéletesen dolog. tudunk együttműködni, vagy tökéletesen tudtunk együttműködni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a te csodálkozásodon én nem csodálkozom, azok az emberek is, akik engem hallgattak, és nagyon sok szempontból szívleltek, mert a kedveltek szót nem szeretem, azok ezt mind utálták két dolog miatt. Egyrészt, mert én ezt kiraktam az ablakba, tehát én semmilyen módon nem titkoltam. Azt is lehetett tudni, hogy ez több, mint kétféle és valami berzenkedés volt bennük, de ez alapvetően ennél több volt, ez vagy egy irítség volt, vagy, vagy valahogy az volt benne, mint amit te is megfogalmazta, és én amiatt nem akadhatok ki. Tehát, hogy igenis, hát aki fizet, akkor úgy kell, hogy tehát ahogy ő fütyül, úgy táncolok, és Neked azt látnod kellett volna, hogy ez nem így volt, és amikor az ezzel kapcsolatos kritikát megkaptam, én minden egyes alkalommal komolyan mondom, a vesényben néztem, hogy én ezt egyébként mennyiben szolgálok rá, és biztos, hogy lehetett olyasmit találni, ami ennek volt megfelelő. Mm -hmm. De azt kell, hogy mondjam, hogy olyan, hogy a lelkiismeretem emiatt rossz legyen, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat ö, vesztettem is ezáltal, mert nyilvánvaló, hogy, hogy én most is magasra hordom az orromat a szó jó de még sokkal magasabban hordhatnám, hogyha ezek... Tehát figyelj, tudod, hogy mit nem adnék én azért, hogyha nekem lett volna egy menedzserem, ami egyébként Magyarországon abban a szakmában, ahol mi vagyunk, senkinek sincs. Senkinek. Soha nem volt menedzserem. Egyszer volt egy picit tv-műsornál egy szabófejt nevezetős lesz örök hálám érte, de soha nem volt. Soha a büdös életben nekem kellett ezeket megcsinálnom, és ha azt kérdezed, hogy meg annyi olyan helyzet. Ez ugye nem védekezel, most mert támadva nem voltál, nem, vagy nem Ez vagy. nem védekezés, de nyilvánvalóan védekezés kép hat. Tehát én a váll hát De azt kell, hogy neked mondjam, nem ülnék itt, ha ezt nem tettem volna, és ahányszor ezt megpróbálom elmagyarázni, annyiszor szenvedek vereséget, mert ezt nem hajlandóak az emberek megérteni, mert azt látják benne, ami a végeredmény, és azt mondják, hogy Ennyit te nem érdemes. és ebben nem tud mit tenni, Tehát, amikor ja, tilítség... ez nem, az ennyi az már rég nem érdekes. Egy érdekes, meg tudja őrizni az ember a függetlenségét a szónak a legnemesebb értelmében. Abban az esetben, hogyha függ valakitől. Pont. Ez egy olyan ha kérd... ezt meg tudtad őrizni, vagy többé kevésben meg tudtad őrizni, akkor bravo. Azt hiszem, itt ezt fejezzük is be, nem hogy nem, nem vagy de nem, nem jó szó, mert nem magyarázkod. Nem, nem, de például nem. emiatt az ember önmagában emiatt nem ártott, hogy ha, ha járt cia ez mert mit gondolsz, saját magamnak ezt a kérdést nem tettem föl ezerszer. Ráadásul, e, ugye ezek személyes kapcsolatok voltak. Azt gondolod el, hogy én a kisszerűségben, ami egy nagyon tudatos kisszerűség volt, odáig mentem, hogy én nem adtam le a számláimat. Én minden egyes polgármesterrel, minden egyes hónapban együtt ebédeltem amikor odaadtam ezeket a számlákat, és ápultam egy olyan civil kapcsolatot, amely civil kapcsolat nélkül. Ezek a beszélgetések nem lehettek volna olyanak, de én ebédeltem a Gulyás Gergelyel, ebédeltem az Elsimor Lászlóval, ebédeltem a Gyurcsány Ferenccel, a Bajnai Gordonnal csak találkoztam. Volt bennem a rádióműsora miatt egy olyan közösségépítés, amely közösségből egyébként kimaradtam. És ez a közösségépítés, ez egyetlen egy dolog miatt volt, amiatt, hogy én az elmondja elmondjam mindazt, amit a világról gondolok, miközben természetesen jobb lett volna, hogyha haj, az árbózkosár zsoldamat másféleképpen kapom. Pont. Nem tudtam biztosítani. Nagyon rövid időnk van, nem zenélek. Fontosnak tartom, hogy beszéljünk egy kicsit a magánéletedről, egy tekintetben legalábbis, hogy úgy éreztem, és ez 19 éve tart, hogy a te kislányod megszületés abszolút fölforgatta, megváltoztatta a te életedet. Miközben... Hát én nehezen tudtam volnanak idén elképzelni, hogy te az a mesélős apuka leszel, aki rohan a bölcsibe, és felhúzza a kiscipőt a gyerekre, és tisztában is teszi, hogyha kell. De halatlan szoros viszonyod volt, van a lányod, a legalábbis kifelé így tűnik, és hát nagyon-nagyon szinte megható, hogy például az első könyved, hát folyamatosan, hogy mondjam, megszólítod a saját gyerekedet. Neki írod a saját életedet, neki magyarázod a saját dolgaidat, őt tanítod, hogyha úgy tetszik, múltra, jelenre, és talán készíted fel a jövőre. Jól látom én ezt, hogy nagyon-nagyon szoros ez az érzelmi kötelék? Most éppen az egyébként nem látod jól. Egy dolog, egy dolog az, ami, ami, és ez visszautal egyébként a, a polgármesterekre is, mindenre. Lehetek bármilyen fegyelmezet, és lehetek bármilyen racionális. Valójában az a tűz, ami az etnában bennem van, annak az 51 százaléka az érzelmi alapú. Amíg ez van, addig én vagyok, amikor ez nem lesz, akkor nem tudom, hogy mi lesz, azt nem látom át. És ez az én életemet végig befolyásolta. Az egy másik kérdés, az érzelmeimet, mennyire tudtam a szó jó vagy rossz értelmében, mert rossz értelmében is lehet megszabolászni. És... Erre azért a lányommal ráment nagyon sok év, amikor a lányom született, akkor elmagyarázták, hogy már abban az életkorban vagyok, aztán ez nagyon sokáig nagyon személytelen volt, hogy elhatároztam, hogy nem úgy nevelem, mint ahogy az anyán nevelt engem csak azért, és az elmúlt hónapok mutatták azt meg, hogy azért ez egy erősen terhelhető és egy kölcsönös kapcsolat. Miért volt mag... úgy, hogy azt hittett, hogy... Ez egy, ez, na, nem jó, egy ez, egy, ez egy hat órás műsor, de te is tudod a saját az ember, különösen a hőszinte. És ez, ez egy családi drámával volt összefüggésben, mert 2016 novemberében az édesanyja a szó átvitt értelmében megvált a lányától, abban a biztos tudatban, hogy nálam elhelyezés nyerhet, és ott, ott gyökeres fordulatot vett a lányommal való kapcsolatom. Miközben semmiféle plusz negatív tartomány nem jött létre az édesanyjával. Uh -huh. De gyakorlatilag én 18 éves korában visszakaptam a lányomat, minden egy éves korában elváltunk. Egy ideig együtt éltünk, aztán most bérlek neki egy lakást, tehát önálló életet él és ha más nem például a pénz, az ugye nagyon fontos volt, hogy én ezeket a dolgokat tudjam biztosítani. A pénznek hihetetlen jelentősége van a tekintetben, hogy az ember hogyan tudja megőrizni a szöverenitását, és te nagyon jó helyen keresgélsz akkor, amikor, ember, amikor a szabadságot nézed, nem én, nem én nem mondhatom azt saját magamról, hogy én ezekkel a lehetőségekkel, amelyeket az Isten a szerencse, a tehetségem vagy a... Vak szerencse biztosított, vagy a tehetségtelenségem biztosított a számomra, én ezekkel mindig jól én azt a szót, hogy gyűlölöm, de most sem tudok jobbat mondani, ezt csak mások tudják eldönteni. De az, hogy a szeretteimről közvetve, közvetlenül megpróbálja gondoskodni, hogyha nekem jobb a helyzetem, és egyébként ezt az élet biztosította, ez egy ritka adomány, hát adomány, hát adománynak nem adomány, ezt meg kell szerezni. Erre nagyon tudatosan törekedtem két-három percünk van maximum. Volt az életedben egy időszak, amikor úgy döntöttél, hogy elmész az országból. Nem tudom, hogy akkor véglegesen akartál-e vagy sem, és Amerikába mentél, sofőrködtél, meg mit tudom, egy százmillió dolgot csináltál, sőt latin világba, és elkirámzultál, hazajöttél. Ez egy külön műsort érdemelne, hogy ott mi mindent csináltál, és mit nem, és hogy bírtad ki. De egyszer már rákérdeztem erre. Ebben a műsorban, 2017 van, ha kapsz rádiomisort, ez elodázható, vagy nem tudod, gondoltál már arra, hogy elég ebből, hogy itt hagyod ezt a vircsapot? hogy elmész és megint Amerikába ész, vagy de mindegy, hogy hol? Szlovákiában? A kérdés annyiban jó, hogy én ma már látom magamat, amint máshol vagyok, de csak ha utazom. Ha nem utazom, akkor nem tudom, hogy az a kép, amit most lefestek a számodra, vagy az önszámára, az mennyire ér meg, de kicsit úgy látom magamat, mint egy embert Balatonon utószezonban. Uh -huh. És attól valami olyan menekülhetnék en bar, és mondjuk valami dvorzsák brácsa szól ráadásul, tehát hogy az embert egy kötelet keres, hogy mire tudná magát felakasztani, pedig hát még nincs annyira hideg, az, az, az a bölcsesség, amit az Isten által, meg mindaz, ami most az én kezemben van, tegyük azt hozzá, hogy ha egészséges vagyok, mert ugye ezt, ezt se tudja az ember. Azért ezt, az, ezt el tudtam volna viselni 20-30 évvel korábban. De így adatott, és ha azt kérdezed, hogy elégedetlen vagy elégedetlen vagyok, akkor biztos nem fogom azt mondani, hogy elégedetlen vagyok, mert ezt képtelen vagyok kimondani, de semmi okom nincsen arra, hogy elégedetlen legyek. Miközben ez az ország... Figyelj, dögöljön meg a macsópételő, megcsinálta a tanult. Hát hogy a büdös pitlibe jön ahhoz, hogy megcsinálja azt a filmet, ami ugyanolyan örökbecsű, mint az, az örkény egy perc. És az örkény is hogy jön ahhoz, hogy, hogy az egész nyomorúságunkat úgy írja meg, mintha abban lenne valami konstas. De tényleg, hogy a Kálainak és az Üzelajosnak miért kell ma is egy peronon utaznia? Hogy miért van ez. Figyelj, én, ha most nagyon patetikus akarnék lenne, azt mondanám, hogy ebben az egész kejfejelcsében és előtte az enyében én amikor, amikor ezt csináltam azóta, mind azon dolgoztam, hogy ez ne ilyen legyen. Hogy tükröt mutassak azoknak az embereknek, akik ennek a világnak a fenntartásában működnek, ha másért nem hogy hagyják abba. Nem magamról szólt a történet, akkor sem, hogyha egyébként sokat beszéltem saját magamról. És ezek az emberek egyébként, ezzel a tükörrel tudtak is mit kezdeni. Négy szemközt, aztán kimentek a placra, és ugyanazt folytatták. Mm -hmm. Nem volt egyébként kétségem, hogy másféleképpen viselkednek, de amikor azt mondom, hogy Feri, az arra utal, hogy ezek az emberek, vagy ők négy szemközt bírtak mások lenni, és ezáltal a felelősségük még nagyobb, hiszen amikor az ember négy szem közt tisztában, tehát megadja annak a lehetőségét, hogy te egy olyan partnerük legyél, amilyen vagy, és aztán ezt nagyobb nyilvánosság előtt a saját önös érdekükből, vagy egy párt önös érdekéből nem vállalja, és az teljesen mindegy, hogy hogy hívják azt a pártot. Az, az, az borzasztó. Nem így képzeltem. Nem így képzeltem, és nagyon szomorú vagyok. Nagyon. De hát, érted, most elmenni... Így is, amikor időnként megjelenek a jégkorszak, nem tudom, a hanyadik részében van az, amikor megjelennek a mamutok, és ott valami, nem tudom, kis állat, azt megnézők, és azt mondja, jé, mamutok, azt hiszem, már rég kihaltatok. Tehát én így érzem magam. Borzasztó. Borzasztó. Fiala János hallották. A műsornak az volt a címe, és még most is az, hogy csevegés. Fodor János kérdezte a másik Jánost, a fialát. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm.